Тебе дивуєш, що квітка розумна. Ти знову забуваєш, що стрівся із казкою. А як же та її подоба? Сумно запитав Славко. Дівчина Катя. Ти дав їй таку подобу. Як? Пам'ятаєш, ти розповідав нам казку про царівну, що заснула. Нам дуже сподобалася твоя розповідь і краса царівни, яку ти описав. Нанті вирішила брати для землі подобу тієї царівни. Чому? Чому саме так? Щоб бути близькою тобі, Славку. ласкаво відповіла баба, казка для тебе улюблена, адже ти повинен полюбити і того, хто вийшов з цієї казки. «А навіщо знову квіточка? Хай би вічно була дівчиною!» — зітхнув хлопець. «Ти все жадаєш знати одразу!» — докірливо мовила баба. «Навіть казка не одразу мовиться! На все треба часу! Інколи той час страшний, важкий! Не всяка казка весела хлопчику!» «Май терпіння! Скажи щиро, тобі припала до серця, Катя?» Не лише така, як була дівчинкою, а й ось така, як Нанті тепер. Славко кивнув, ніжно глянувши на квіточку. Баба спостерігала той погляд, задоволено всміхнулася. — Ти приймаєш її таку, як є? — Приймаю, — прошепотів Славко. — І пішов би на край світу, щоб пробудити її. Хіба я гірше від царевича в казці? Бабині очі розквітли волошками, вона поклала долоні на плече хлопця. Ой, як гарно ти сказав. Сам не відаєш, як добре ти мовив, мій хлопчику, я щаслива, що стріла тебе. І нанті щаслива. Може, наша мрія здійсниться? Яка мрія? Зачекай, подружися з нанті і вона тобі про все розповість. Проте звідки ми прибули, навіщо? А чому я? – запитав спонтеличений хлопець. – Неосвічений і малий, і чому ви не йдете до дорослих, до вчених? – Дитяче серце, яке вірить Касті, дуже надійне, – лагідно мовила баба. Воно не сумнівається в найдивовижнішому. «А тепер попрощаємося, хлопчику, пора. Не покидай Нанті, дружи з нею. Можна до неї приходити? Сюди?» Несмілого запитав він. «Для дружби всі двері відчинені», сказала баба. «Нанті, ти чула, що?» запитав хлопчик. Квіточка ніжно засміялася, По її полюстках пробігли хвилі голубих іскорок. «Нанті, вір йому!» — Відкрий йому нашу таємницю. Він стане для нас ниткою до серця їхнього світу. Поясни йому все, що треба. — Ти згодна? Квіточка знову замерехтіла перелистим полум'ям. Славкові вчулися слова. — Я ж датиму Славку. — А тепер йди, синку, — сказала баба. — Завтра ти побачиш, Нанті, не поспішай говорити іншим про те, що ти знаєш. А вже люди гуманять, — мовив Славко, — щось дивне почало діятися довкола села. Що ж, — поцікавилася баба, — то заряд рушниці попав у мисливця, коли він ціли у козулю, то лантуху баби сам собою плив над землею, то ще всякі дива, то нанті балилася, — засміялася баба. Хотілося їй глянути, як люди сприйматимуть незвичайне. А я б сприйняв, гарече, сказав хлопець, і багато моїх друзів, школярів, не злякалися б. Бо хто найбільше любить все незвичайне? Діти. Он і польотами в космос, і винуходами всякими найбільше захоплюються діти. Це гарно, кивнула баба. Якби так було завжди. Треба чудо бачити на кожному кроці і ніколи, не вважай, небувале, незвичайне привидом утомленого мозку. «На добраніч, синку. Нанті чекатиме тебе. Я прийду», – тихо сказав Славко, зупиняючись на порозі і поглядаючи на чарівну квітку. «Ти вір мені, Катю».